Kilómetros de Balde, un sábado, 31 de agosto de 2019. Eu xa rematé as vacacións, hai tempo. Seguro que vos estades tamén a rematar as vosas. Bueno, moitos de vos estades a rematar as vosas, así que que vos é xa leve a volta ao curro. Pero nada, sin preámbulos, que o tema que vou tratar oxe... A parte de que é destes temas, non sei, que tocan un pouquiño a bataca que levamos aí no peito... Igual me alongo demasiado, así que veña, sen máis preámbulos. Vou vos falar da praza do Obradoiro de Santiago. Supoño que todos e todas, coñecedes, sabedes que é a praza do Obradoiro, nunha praza de Santiago de Compostela, que tenga particularidade de que probablemente se sean... ¿Cantos metros cuadrados serán? pois mm, Non sei, 4.000 metros cuadrados por aí. Bueno, pois son deben ser os 4.000 metros cuadrados máis de 6.000 en realidade, segundo a Wikipedia en galego. Con máis historia de toda Galicia, e xa non con, con máis historia, pero probablemente tamén, lembrades cando vos falaba do cómica aquel de la casa que decía que había lugares e que había objetos que tiñan un significado especial, porque nel medio volcábamos as nosas, bueno, parte das nosas vidas non que quedaban ligados a, a eses espacios ou a eses objetos, Eh, se eso se podese medir Dalgun xeito Probablemente esta praza sexa un deses lugares Para todos e para todas as galegas É un sitio especialísimo persoalmente aínda que eu non vivo En Santiago de Compostela O considero como meu eh, O sentido de pertenza Máis que de ti pertencer a ese sitio De que ese sitio É teu, é a tua pertenza Vende de toda a vida Un Espacio cercano, xa non só polas propias vivencias, senón porque, mmm, dende todos os ámbitos, dende a cultura, dende a política, mesmo dende a economía, ese lugar convertiuse nun especie de icono de representación de, de toda a Galicia. Entón, todos os que nos sentimos galegos e galegas, para nós, a Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, en xeral diría que toda a parte bella, pero a Catedral de Santiago... É todo o que é ese conxunto da Praza do Doradoiro. Recordemos a Catedral de Santiago noeste, enfrente ao Pazo de Raxoy, que é o lugar onde actualmente está o Concello de Santiago e tamén hai unha parte da xunta. Ao norte está o Hostal dos Reis Católicos, antigugo hospital. e no sur está o, actualmente está o rectorado da Universidade de Santiago de Compostela. Antiguamente cando se construí, que, bueno, non sei se cando se construí, pero vamos. Digamos que era um, un colio maior de X non sé que de San Xrome O Colio de San Xrome. Bueno non sei a, a, a día de é o rectorado da Universidade de, de Santiago de Compostela. Santiago está o suficientemente preto de calquera sitio de, de Galicia que prácticamente todos e todas pois temos acudido ali un montón de veces Conñecemos Santiago cando menos a parte bella como se fose. A nosa propia cidade. Entre outras cousas, porque tampouco é moi grande que digamos. Convertíuse en algo doméstico. Eu lembrome, por exemplo, de utilizar a Catedral de Santiago como atallo para ir dun sitio a outro por todas as portas que ten non? esta catedral. Cando un sinte que un espacio así é meu, ou sea, neste caso eu penso que é meu, calquera cousa que lle fagan cal... pois moi molestame moitísimo e doi. E é como se na túa casa, pois, de repente, se proíben facer algo que le vas facendo toda a vida. Entón, a toparme a Praça do Baradoiro, como me estou a topar nestes últimos anos, doeme. Que ocorreu na praza do Baradoiro? Bueno, pois, dun tempo esta parte non se pode. A entrada á Catedral de Santiago só se produce por unha das portas, que non é a principal, que non é, digamos, a... A porta que dá oeste, é dicir, non se pode entrar pola praza do Bradoiro, senón que tens que entrar pola un lateral, pola porta de Praterías, que está ao sur. Eso se pode sair por unha porta tamén, pol, pola, pola porta que dá ao norte, que é a porta de... Ai, miña, non uh, Bueno, a ver, Juan, editando, que teño unha memoria que dá pena. Porta da Cibachería. Pois eso, só podes entrar por un sitio, eso podes sair por outro sitio. Esto o que fai é que cando ti chegas á Praza do Obradoiro, non podes subir a esas escaleiras na porta. Non podes interactuar coa catedral directamente, non? Está alí a olonse. Si. Desa sensación tan preta que tiñamos antes, non? De xa digo, eu atallaba por alí. Con todo o respeto do mundo, non, pero un acto tan doméstico como é meterme polo medio da catedral, igual porque chovía. E dese xeito pois, era un tramo do camiño que tiña que facer, non que non me iba a mollar, ou directamente pois porque gañaba tempo, se iba con prisa. Ese momento de pasar pola catedral, con todo o respeto xa digo, porque non, non é como agora, non que no momento en que entras na catedral, bueno, agora mesmo está en obras, entón a visión é totalmente diferente, pero cando non estaba en obras... As obras na actualidade afectan únicamente ao que o interior. Non te decatas de que a catedral está en obra ata que pasas adentro. Pasas por ali e convertiuse, pois, parece que só so hai turistas mirando pa aquí pa lá, non? Deixeu de ser ese sitio teu para convertirse nun sitio no que vas como de prestado, como non tes esa liberdade que dá o sentirte dono dun espacio, senón que non, todo regulado, pin, pin, pin, pin. Para entrar ali, tes que enseñar o que levas la mochila. Non vai a ser que É unha medida destas que non sirve para nada, é un simple placebo de seguridad. Son medidas que se toman non para protexer a catedral, senón para que todas as persoas pensen que a catedral está protegida e que as autoridades fan algo por protegerlas. O único que fan é molestar, porque realmente, xa digo, servir non sirven para nada. É ridículo que che miren, por exemplo, as mochilas, pero non che miren se levas pegados ao teu corpo los hivos plásticos destes, non? Se quixeras facer unha desfeita, por exemplo. Non as podes meter na mochila? Bueno, pois non as meto na mochila. As levo no bolsillo. Todo moitísimo máis regulado, todo moitísimo máis... tá Non sei que, isto hai que protexelo algún xeito. E, mentras tanto, pois, eso. Nos roban esa vivencia, non? Es, eh, e xíntome moi mal, non? se digo, a Prazo do Bradoiro, dende pequeno, a fun, a coñecín, obviamente, as sensacións que me producen foron cambiando, cosanos, Lembro a braillado que quedei Cando descubrín todo o que había detrás desa praza non Culturalmente, históricamente Cando empecé a carreira de arquitectura eh? Empecé a comprender Moitos dos significados que teñen todos esos muros que rodean Que conforman esa praza non? Tanto a fachada da catedral Como o resto de edificios Todo ese peso da historia Chegar ali e quedar eso a braillado. Eso a nivel particular Pero é que unha das cousas tamén que me emocionan cando chego á Praza do Obradoiro é ver as reaccións que teñen os pelegrins que se achegan despois de rematar ese camiño de Santiago. Certamente, ás veces, moitas veces, hai tantísima xente na praza que todo iso queda incluso un pouco desvirtuado. Hai demasiado turismo. A todos esses pelegrins, pois súmanse a xente que que se achega en coche, en avión ou, non sei, de calquera xeito. Entón, a experiencia non é para nada, a mesma que a deles. Pero, aínda así, distingues perfectamente os que fixeron o camiño dos que non o fixeron. É normal ver, xente chorar, mirando esa fachada dobradoiro non? Da catedral. E os ves que están ali, tirados moitas veces no chan, mirando eso, cara a catedral, ou apoyados coa espalda no pazo de raxoi e os ves que están facéndose fotos, ás veces brincando en plan meme, para sacar a foto exacta do meme que está de moda. Eses normalmente non, non son os, eh, os pelegrins, pero bueno, hai xente de todo, non? E, e aí está. Antes, para toda esa xente que se facía igual mil kilómetros, a experiencia non remataba, Chegaban a Santiago, chegaban á Praza do Bradoiro, abrían os ollos, facían ese oh, de, que produce non? a sensación de, de ver esas torres, sobre todo se está tirado no chan, e ver esas torres recortadas contra as nubes do ceo, esa sensación que casi marea, normal, que digan oh. Non? Pero iso era só so, o preámbulo. Despois entraban na catedral, subían por esas escaleiras, pasaban por debaixo do pórtico da gloria e adentrábanse na catedral. Pasaban dese barroco a ese románico. En fin, unha experiencia que xa non teñen. Agora mesmo, chegan ali e iso é como un delón de fondo. Casi, casi diría que dá o mesmo estar ali que estar nun espacio virtual no que se proxecte esa fachada. Homero, non é o mesmo, dende logo que non pero, pero claro É que estás enfrente Da Catedral de Santiago Do objetivo último Que te tivo a camiñar Durante semanas E non podes pasar porque hai unha Hai unha valla Que te impide Que te impide subir esas escaleiras Tens que entrar por ali como, como de lado A experiencia para nada é a mesma Xa, digo, Incluso agora, como están en obras por dentro Pois a cousa é moitísimo... O sea, é, é peor ainda, pero bueno Que se fagan obras dentro da catedral é algo incluso necesario Pero cando non estaban en obras A sensación que tiña eu era eso Era de estar a roubar parte da experiencia non? Encima parte da experiencia final O remate, o punto final Pois todo eso queda como desvirtuado E por qué Vos preguntarédese por qué tomaron esta medida? Por seguridad, como decía antes, por esa especie de placebo? Non polos cartos. Por gañar máis cartos, por sacarlle máis cartos a todos. Aos que somos de aquí e aos que veñen de fora. Por cobrar por ver o pórtico da gloria que está restaurado. E, non sei cantos, cantos miles de euros ou cantos millóns de euros non teño ninin idea que se pode recaudar con esos, penso que son 10 euros por visita home, son cartos, claro que sí pero paga pena paga pena desvirtuar todo o que é experiencia paga pena comercializar eh, joder, coa moto tamén polo paseo, en fin paga pena desvirtualizar toda esa experiencia que tanto se vende dentro da economía, dentro da política, dentro da cultura dentro da xunta de Galicia Dende a propia Igrexa Penso que non. Penso que non paga pena. Podo estar medio de acordo con que che miren as mochilas e eh, impoñan todo ese tipo de medidas de seguridade que, bueno, eu igual estou errado, e eh, non teño razón. Eh. E si que sirven para algo, ainda que xa digo que penso que absolutamente para nada. Pero que non nos dicen entrar a catedral por onde se entrou de toda a vida. É eh, algo que vai contra a cultura, contra a tradición, contra todo. E por qué? Por cartos. Bueno, pois... Xa sabemos, señores, o que move o mundo, os cartos. O puto capitalismo de merda. O puto capitalismo de merda, sobre todo, cando está mal entendido. Se hai algunha forma boa de entender o capitalismo, pero, bueno, non me quero meter nessas leirias. E ata aquí, notase que estive, en, hai pouco, en Santiago, e que voltei a ter esa sensación de que me algo me roubaron. Non poder subir esas escaleiras e entrar á catedral por debaixo do pórtico da gloria, é algo que me dói, que me doi no corazón. Espero que co tempo as augas volten ao seu cauce, eh, podamos recuperar para todos e para todas as espacios que nunca nos deberon roubar. Veña, a todo sábado que ven, meus. Chau, chau.